Перша французька кругосвітня експедиція Перед учасниками французького кругосвітнього плавання були поставлені не тільки військові, але й наукові завдання, що було на той час великою рідкістю. До складу екіпажу ввійшли навіть натуралісти та астрономи. А очолював експедицію Луї Антуан де Бугенвіль. Він мав дослідити океанічні простори від західного узбережжя Південної Америки до Ост-Індії та проголосити всі відкриті землі володінням короля Франції. Восени 1766 року фрегат «Будес» і допоміжний вантажний корабель покинули береги Франції. Подолавши Атлантику, Бугенвіль зупинявся у прибережних містах Монтевідео та Буенос-Айрес, і збирав цікаву інформацію про їхніх жителів. Потім кораблі ввійшли до Магеланової протоки і дісталися безмежних просторів Тихого океану. Бугенвілю пощастило відкрити чотири острівці, які були частиною небезпечного архіпелагу, Сучасна назва – Туамоту. Крім того, мандрівники відвідали Таїті, що наразі є перлиною французької Полінезії. Європейцям дуже сподобалась природа острова, а також люди, які його населяли. Далі французи вирушили на захід і відвідали острови Самоа, які назвали архіпелагом мореплавців. Згодом Бугенвіль знайшов кілька островів, що входили до архіпелагу нові гебриди. Тут моряки поповнили запаси води і провіанту. Подорож затяглася. Запаси продовольства і сили команди вичерпувалися. На борту не лишилося жодної людини, яка б не хворіла на цингу. Тоді капітан вирішив повертатися до Франції. Кораблі пройшли вздовж берегів Нової Голландії, тепер Австралія, і опинилися неподалік від Нової Гвінеї. Тут моряки отримали рис, і такі потрібні їм свіжі овочі. З поповненими запасами провізії французи попрямували повз Нову Гвінею та Молукські острови до острова Ява а потім до Батавії. Повертаючись на Батьківщину, Бугенвіль відвідав також острів Маврикій, мис Доброї Надії та острів Вознесіння. А 16 лютого 1769 року експедиція нарешті підійшла до Сен-Мало, міста на північному заході Франції. Чи знаєте ви, що учасник кругосвітнього плавання Філібер Коммерсон привіз із Бразилії до Європи красиву рослину, і запропонував назвати її на честь керівника експедиції – Бугенвілією. Коли Луї Антуан де Бугенвіль уже був стареньким, він полюбляв казати, що нащадки знатимуть його тільки завдяки цій квітці.